Тільки везіння. Алекс стояла біля вікна з прохолодним вітерцем на щуці та теплим вогнем за спиною, розтираючи забентовані кісточки пальців і оглядаючи святе місто зверху вниз. Будучи далеко над ним, а не розчавленою в його внутрощах, Алекс дивилася на нього як на зовсім інше місце. Навіть красиве. Сади і бліді палаци на вершинах пагорбів зі статуями ангелів на фронтонах. Широкі вулиці, високі будинки на схилах, десятки церковних шпилів і святинь, увінчених колом віри. Усе це розчинялося в безладному лабіринті халуп у низинах, дахи яких виблискували від холодного сльотавого дощу, який щойно припинився. Було видно руїни, на яких стояло місто, з яких воно виросло, яким обросло, велетенські блоки, безформні масиви, обвалені стіни, обплетені диким виноградом. Залишки зруйнованої імперії, що стерчали з міської плоті, наче кістки велетенської туші. Бліді сестри стерчать угору, наче пальці. Дві зруйновані колони, що залишалися від колись величного храму, на вершині якого якісь дотепні священники збудували дві дзвіниці суперниці, що здіймаються високо над містом і брязкають одна об одну під час кожної молитви, немов немовля та близнюки, що волають для маминої уваги. Звідси ви б ніколи не здогадалися про боротьбу і розбрат, що точаться в їхніх довгих тінях, де ви маєте стільки ж шансів відчути свіжий вітерець, скільки ельф доторкнутися до небес. Відходи людства напхані поверх одне одного, як мурахи в мурашнику. Брехня, поспіх і біль, аби лише бути на крок попереду. Уривки гімнів і вигуки вуличних торгівців долітали до неї, слабкі на холодному вітрі. Крики віри і люті були притуплені відстаню, наче все це більше не мало до неї жодного стосунку. Кілька монахинь скупали її, відтерли, загорнули в мантію з ликами святих, вишитими сріблом. Хутро на комірі так тепло торкалося її щуки, що їй хотілося плакати. Вона ледве впізнавала своє обличчя в дзеркалі, ледве впізнавала власні руки без бруду, які вишкрябались під обгризаних нігтів як сумнівалася, що колись була такою чистою, і не була впевнена, що їй це подобалося. Її постійно підстерігало відчуття власного волосся, яке тепер було позбавлене тисячі плутонок і розчесано до близьку. Вони залишили гребінець. Срібний, з бурштином на руків'є. Їй було цікаво, скільки Галя-гаманець могла б за нього заплатити, і наскільки більше він коштує насправді. Її рука продовжувала повсти до нього. Один палець «стук, – стук-стук – постукав по підвіконню. Це не було б крадіжкою в її розумінні. Просто підібрати, викинути. Якщо ви не хочете, щоб ваш гребінець вкрали, не залишайте його наодинці зі злодійкою. Тук-тук у двері. І Алекс відсмикнула руку назад. Серце раптово закалатало, відчайдушно бажаючи вислизнути у вікно і спуститися по водостічній трубі. Несамовитий голос у голові кричав, що вона була мішенню в якійсь афері і дуже скоро постраждає через це». Але був і холодніший, м'якіший голос, який шепотів, що вона може отримати із ситуації більше, ніж гарний грибенець. Значно більше. Все, що їй було потрібно, це всучити брехню. А вона не була брехухою. Алекс грала так багато ролей, що навряд чи знала, яка з них була нею. Вона була цибулиною з самих лише шкірок, без серцевини. Тож вона повільно вдихнула… Розтиснула кулаки, спробувала звільнитися від своєї звичної скутості і мати такий вигляд, ніби заслуговує на те, щоб бути там. Алекс намагалася воркувати. «Заходьте!» – як це зробила б принцеса. Але в підсумку прокричала «заходь», а потім її голос надто зсунувся в бік на «те». Тож прозвучало це так, ніби голуб перетворився на свиню, і вона зморщилася від власної помилки, коли двері відчинилися. Це був її рятівник – герцог Михаїл власною персоною. Він ніяково посміхався, ніби не зовсім їй довіряв, що свідчило про його розсудливість. Адже вона була зрадливим щуром, запитайте будь-кого. «Ну?» – сказав він. «Хіба не краще?» Алекс закинула пасмо волосся за вухо так, щоб мати привабливий вигляд. Але певно значення слова «привабливість» було їй невідомим, не кажучи вже про те, у чому вона проявляється. «Виняли рибину з волосся», – сказала вона. «До вас добре ставляться?» Краще, ніж ті три виродки на ринку. Треба було вбити їх, а гроші залишити собі. А ще краще віддати її. Всевишній проти вбивства, сказав герцог Михаїл. Як йдеться в святому письмі. Як я можу судити, він схильний робити винятки. Бог має таку розкіш. Його нам чи заріжуть ножем на рибному ринку. У вас був меч. Якщо я чогось і навчився за всі роки використання меча, так це того, що чоловіки з мечами вмирають так само легко, як і інші чоловіки. І зазвичай набагато раніше. Крім того, я не міг ризикувати Євсєвієм. Нових ярцогам можна зробити словом, але хороші слуги – ридкісний скарб. Я можу увійти? Алекс не була впевнена, що її коли-небудь про це запитували. У неї ніколи не було власного житла. Та й люди, з якими вона мала справу, не були схильні питати дозволу. Тому вона насолодилася невеликою паузою, перш ніж гордовито кинути головою і сказати. «Можете. Гадаю, у вас є кілька запитань». Герцог Михаїл спокійно увійшов до кімнати. «Одне чи два». Вона діловито подивилася йому в очі. «По-перше, це все через секс?» Він голосно засміявся. «Ні, боже, ні, у жодному разі». «Гаразд, добре». Вона намагалася не показувати свого полегшення. Не було потреби обговорювати ті варіанти, які вона обмірковувала, якби йшлося про секс. «Я твій дядько, Алекс. Я шукав тебе протягом тривалого часу». Він зробив крок вперед. «Тепер ти в безпеці». «В безпеці», – пробурмотіла вона, змушена зупинити себе, щоб не зробити крок назад. Вона ще менше знала, що робити з цим в безпеці, ніж із «я можу увійти». Її багатий дядько вискочив з нізвідки, щоб сказати їй, яка вона особлива. Сказати, що це звучало надто добре, щоб бути правдою, не сказати нічого. «Ти що, справді герцог?» «Так, що правда поки що без герцогства. Трохи не дбало втратити герцогство. Його вкрали!» Він зробив ще один крок вперед. «Ти знаєш щонебудь про політику імперії Сходу?» Вона б могла дати йому ґрунтовну інформацію про політику нетрів, але імперія Сходу завжди здавалася їй дуже далекою. «Можливо, у моїй освіті є кілька прогалин». «Ти чула про імператрицю Теодосію Блаженну?» «Звісно», – збрихала Алекс. «У неї було троє дітей – Ірена, Євдоксія і я. Твоя мама була імператрицею?» «Твоя бабуся була імператрицею, великою імператрицею. Коли вона померла, мою старшу сестру Ірену мали коронувати, але молодша сестра Євдоксія…» Він відвернув обличчя, голос його затріщав. «Євдоксія вбила її і узурпувала трон». Почалася громадянська війна. Він втупився в огонь, хитаючи головою, ніби вона була важкою від жалю. Були війна і голод, і розкол між церквами Сходу і Заходу. І велике місто-фортеця Троя поргнило зсередини. Слуги Ірени забрали її маленьку доньку до священного міста під захист папи. Але дорогою вона загубилася. Тривалий час, я вважав, що її вбили. Він підвів очі до Алекс. Її звали Алексія. І ти думаєш, що це я? «Я знаю це! Ось родима пляма на твоїй шиї і ланцюжок, який ти носиш!» Він вказав на кілька ланок, що виднілася з-під тонкого хутряного коміра. Вона щільніше натягнула комір. «Він нічого не вартий. Там, бува, немає половини монети?» Дуже повільно вона витягла його. Яскравий підвиск з мідяка бувтався на кінці, доблизку відполярований руками на її шиї. Його зигзагоподібно обрізаний край виблискував. «Свідки ти знаєш?» Він сягнув рукою за комір, витягнув свій ланцюжок. Вона витріщилася, побачивши, що на кінці бовтається ще одна половина. Герцог підійшов ближче, щоб піднести свій ланцюжок до її. І Алекс відчула, що всі волосинки на її шиї стали дибки, коли побачила, що їхні нерівні краї ідеально збігаються. Одна монета. «Тобі дали це в день, коли ти покинула трою. Тож не було жодних сумнівів, хто ти є. Але я зрозумів це, щойно побачив тебе». Він усміхнувся, і нійковість зникла. Він був таким теплим і відкритим, що вона майже повірила йому. «Навіть з рибиною волосся і стиснутим кулаком на горлянці. Ти дуже схожа на свою матір». «Я...» – Алекс ковтнула слину. «Я не пам'ятаю її. Вона була найкращою з нас. Завжди така хоробра, така впевнена». Він узяв обидві її руки, здорову і перев'язану, у своїй долоні. Вони були великими, сильними та теплими, і як тільки вона придушила в собі інстинкт вирватися, в їхньому дотику відчулося щось дивовижно заспокійливе. «Слухай», – пробурчала вона, – «я нічого не знаю про те, як бути принцесою». «Все, чого я хочу», – сказав він, – «це щоб ти була собою». Алекс дуже сумнівалася, що він сказав би таке, якби знав її краще. Але Галя Гаманець завжди казала, «Не заважай цілі, коли вона сама помиляється». А він зараз був насуплений і дивився в підлогу, тож вона дозволила йому говорити далі. «Кілька тижнів тому я дізнався, що моя сестра Євдоксія померла. На превеликий жаль. Дехто каже отрута, дехто каже експеримент пішов не так. Останній прояв Чеклунської пихи». «Чеклунської?» – із сумнівом пробурмотіла Алекс. «Якою б не була причина, її трон порожній». Очі Михаїла підвелися і зустрілися з її очима. «Настав час тобі повернутися». Її брови піднялися ще вище. «На трон? Змійний трон Трої. Під час їхньої першої зустрічі він оголосив її принцесою. Під час другої – імператрицею. Такими темпами вона стане ангелом до обіду і богиною до ночі. «Не можу дочекатися, коли ти побачиш це, Алекс», – сказав він з блискучими очима. Стовп, який звели інженери-чеклуни чи стародавнього Кахфагену, височіє над містом, кидаючи свою тінь на всю гавань. На його вершині знаменіті висячі сади, прекрасніші, ніж ти можеш собі уявити, які живляться гірськими джерелами, що спускаються вниз великим акведуком. Він взяв її за одне плече, простягнувши другу руку, ніби перед ними розгорнувся краєвид. Базиліка Янгольського пришестя височіє над зеленню, переповнена паломниками, які приходять подивитися на реліквії великих хрестових походів. Ну і, звісно, палац також. І Фарос – найбільший маяк Європи на його вершині полум'я святої Наталії, що сяє як зірка, вказуючи синам і дочкам трої шлях до дому. Він повернувся до неї і схопив її за інше плече, тримаючи на відстані витягнутої руки. «Наш дім, Алекс!» – вона підвела на нього очі. Кожен її інстинкт, вироблений за роки болючих уроків, вважав усе брехнею. І чи існував коли-небудь смішніший набір дурниць, ніж цей? І все ж вона була тут, у Небесному палаці. Вперше за багато тижнів у теплі, з грибінцем дорожчим за її руки, у мантії, що коштувала більше, ніж її голова. І було щось таке до біса «правдоподібне» в цьому вирадку. Вона починала думати, що він може бути тим, за кого себе видає. Вона майже почала думати, що і вона може бути тією, за кого він її видає. Герцог Михаїл, здавалося, опонував себе і відсмикнув руки. «Я знаю, що потрібно багато чого прийняти. Я знаю, що це може бути страшно. Але я буду з тобою на кожному кроці цього шляху». «У мене ніколи не було сім'ї». Вона вже не знала, чи говорить правду, чи грає якусь роль. Напевно, воно і на краще. Саме так можна вигадати найкращу брехню. «Мені так шкода, Алекс» що я так довго шукав тебе. Багато років я втратив надію. Дозволь мені все виправити. Дозволь мені допомогти тобі. У нього були вологі очі, тож вона вирішила, що їй варто було б зробити те саме. Їй ніколи не доводилося довго шукати сумні спогади. Я можу спробувати. Вона шморгнула носом, змахнула сльозу, сором'язливо усміхнулася і була цілком задоволена своїм виконанням. Це все, про що я можу просити. Він витер очі зап'ястям. «Скільки всього треба зробити? Ти мусиш познайомитися з кардиналом Зискою. Вона може нам допомогти. Скоро, Алекс, ми повернемося туди, де маємо бути». Він усміхнувся вже без натяку на ніяковість і вийшов, зачинивши за собою двері. Не раз Алекс сказав, де її місце. У в'язниці, у каналізації, у неглибокій могилі, у пеклі. Залежно від того, кого спитати. Стільки везіння не могло обійтися без прихованого леза, але які у неї були варіанти? Вона заборгувала батечку Коліні двічі більше, ніж коштувала сама, якщо дуже щедро оцінювати її вартість. І це був навіть не єдиний її борг. Вона позичила гроші у трифової дами під чалені відсотки, щоб махлювати в карти проти маленької С'юзі. Але Сьюзі виявилася кращим шулером, ніж Алекс, тож вона заборгувала і С'юзі, яка б відрізала їй за це ніс, і трифовій дамі, яка б відтяла їй за це колінну чашечку, а ще вона заборгувала батечку коліні, який вирвав би їй кілька зубів і пальців, а потім, коли дізнався б про інші два борги, повибивав би її очі заодно. Дуже дякую, але нахуй якими б не були її сумніви щодо всієї цієї історії з принцесою, вона з'явилася в ідеальний момент. Вона зіграє свою роль і отримає все, що може отримати, а коли це почне бути схожим на неприємність, вона зможе кинути свого так званого дядька десь на кривій дорозі до трої і знайти собі нове ім'я, нове місце, де оселитися. «До людей треба ставитися, як до апельсинів», – завжди казала Галя Гаманець. «Вичавлюй з цих покидьків усе, що можеш, а потім без жалю викидай їхні вичавлені шкурки. Ти маєш ставитися до людей як до сходинок, як до перекладин на своїй драбині. Інакше одного дня ти прокинешся і не побачиш нічого, крім слідів від черевиків на власній спині». Алекс не могла стримати усмішку, яка розтеклася по її обличчю. Вона вже давно її приміряла, і їй подобалося це почуття. Вона почала думати, що герцог Михаїл може бути сходинкою до чогось дуже солодкого – Алекс не була впевнена, до чого саме. Минуло вже багато часу, відколи вона заглядала далі за наступний обід. Але вона розбереться з цим по ходу справи. Алекс була кмітливою, запитайте будь-кого. Вона сперлася лікнями на підвиконня із прохолодним вітерцем на щоці і теплим вогнем за спиною, і усміхнулася в бік нетрів. Якщо дуже примружитися, можна було побачити людей внизу. Але вони були так далеко. Вона не могла втриматися, щоб знову не потерти це чудове хутро об обличчя і не хихикнути. А тоді вона засунула гребінець у рукав. Краще перестрахуватися.